...de colors i esperances. Ets la claror i la paraula. Bé, jo soc Josep Toralló i vinc en representació de Josep Toralló i Amics del Bosc. Som un grup de rock and roll a Barcelona. Plus. Tres pés Com van ser els inicis de Josep Torelló i els Amics del Bosc? Bé, fa més o menys poc més d'un any que estem tocant junts, amb aquests músics, i la idea va néixer bueno, a partir de les històries que estava fent jo en solitari, doncs vam muntar un grup de rock per vestir una mica les cançons, que no eren ben bé cançons de tipus cantautor, però eren més semblants a cançons d'autor i podem vestir-les amb un format doncs, de volt de rock. Quants membres sou a la banda? Ara en aquest moment som quatre. Bé, jo que canto i estic a la guitarra, un guitarra solista, un baix elèctric i un baterià. I possiblement fitxem entre cometes a un teclista. Com definiries el vostre tipus de música? I quines influències teniu? Un rock de tall clàssic, no, llavors influències són els Beatles, el Bob Dylan, els Stones, el Bruce a mi tota la música dels 60 i 70 em agrada molt i després també la música en català, perquè hem rock, per posar una etiqueta, rock català, no? rock, rock, rock cantat en català. Rock català des de bé, des del rock dels 70, així, més de, de Citadelia, del Pau Riba i tot això, el Cisa el dels 90, el sopa, els petres... Tot això a mi m'agrada. I ara la, la moruda actual en català, és molt interessant. I... Creus que existeix realment un prejudici cap als grups de rock en català? Sí, hi ha ja molt prejudici. Ens... No és que ens hi hagin trobat, però sí que veus que... No... Quan dius que tens un grup de rock en català, allà em miram una mica mal. Yeah. <laughs> well... Primer, perquè ho associï a política, que bueno, estaria... Podríem parlar-ne si està associat o no, però és perquè ho associa també a baixa qualitat. I la meva generació almenys és una generació que ja ha crescut amb, amb, amb bandes mediàtiques que feien rock en català. Jo uh -huh. també suposo que, que tard o d'hora ja és un, un element de normalització una mica més gran. És complicat, però bé, bueno, nosaltres tenim il·lusió i tampoc volem... ens bueno, agrada fer música, ens ho passa molt bé i, i creiem també que tenim un projecte que, bueno, que pot tirar endavant. És això Per què aquest nom, Josep Torelló i els amics del bosc? Surt de... una mica de... Un dia que vam anar fent concert en una rave en un bosc i vam actuar molt més tard del que tocava i vam sortir, com que estàvem al bosc, va ser... Oh, bona nit, amics del bosc. Era, era més la conya, que només no és una conya que ens portem que no que no perquè tinguem unes connotacions ecologistes, que, però a bueno, potser individualment sí, però... i tampoc té... la música no té res a És rock urbà, no? Sí, si també. Perquè vivim aquí a Barcelona i... No, el, el... els amics del Bosch, en principi, en principi, en principi són el, el, la banda, la banda de músics i jo potser quedaria fora. Però, a veure, bueno, no, també entro <ríe> a la banda, no? Ens agraden molt els noms tipus així, Bruce Springsteen i Strip Band i, o, o referència com al Bob Dylan, que anàvem al devant, no? O sigui, algú que, que canalitza totes les forces i tal, que, les composicions que es mou, que dona la cara d'alguna forma i la banda que sí. Sí. està... Sí. Teniu plans de fer algun disc com aquest en breu? Tant de bo, a veure, ara estem, estem gravant una maqueta de nou temes i l'estem gravant una mica bé, en el sentit que... Estem fent un servir software professional, tot i que ho estem drenant a casa, estem anant a un estudi a fer les mescles i tot això, masterització, però no, no, de moment no, no hi ha cap discogràfica que s'interessi per nosaltres. Teniu algun concert programat? Sí, ara, el, bueno, ara, el mes de novembre, el novembre descansem, perquè un semà va de vacances... <laughs> i de cara al mes de desembre, gener i febrer, que ja haurem acabat la magueta, sí que es tracta de fer, si cometa la presentació, també, regalar-la, vendre-la una mica, i si sí, buscar concerts a polla... És difícil fer concerts perquè els hem de muntar sempre nosaltres, no? I, I llavors ens hem de mullar molt fent concerts. Hem d'anar a buscar la sala, hem d'anar a buscar el públic que vingui, hi ha moltes sales que posen moltes pegues de quan uh, ho has de posar diners per endavant, o si no arribes a un determinat número de gent has de posar diners després... No? Sempre ens rejuguem una mica fent concerts. O sigui, tampoc fem tants concerts com voldríem, perquè tampoc ens van anar buscant. No? Ens, ah, ens invitem aquí a tocar. És una mica la fórmula guai de fer, de fer concerts. A més, és de ser el, el, el músic i a la vegada l'organitzat. Ve. Com veus d'escena musical de Barcelona? La escena musical de Barcelona, bé jo, eh, no sé, depèn de com ho miri, la veig que està com en una afervescència molt... està fent un suïdó molt important i depèn de com ho miro veig que està molt malament. En el tema local sobretot és molt complicat, si... si no tens un cert nom, si no tens un disc, si no tens algú que t'apoi econòmicament, que et recolzi econòmicament, realment, de buscar la vida de en quant a grups jo veig que hi ha molts grups i, i, i està molt bé no, concretament potser no es focalitza en Barcelona ciutat però que hi ha molts grups de, de fora, de, de, i de Girona i de Lleida, tot això però bueno, sempre acabem venir aquí a Barcelona a fer la presentació del disc crec que està bé i sobretot de música en català hi ha molta hi ha moltes propostes i molt i de qualitat i moltes La gent no va gaire concerts de grups petits. A què creus que és degut això? Sí, no, no, la gent ni va a concerts ni sembla que, que vagi al cine i fa poques coses. <ríe> bueno, sembla que aquí estem com una contradicció, no? perquè Barcelona, per exemple, les festes de la Mercè que són obertes, que són gratuïtes, vaja, en el fons, els concerts estan rebentats. No? I en canvi veus propostes a Resmatat o a Oxidecar... Bueno, o quites salars de Barcelona. Propostes molt interessants que després no hi ha... No de poli. Perquè s'ha de pagar, sí. Perquè la gent no el coneix, però... També no hi ha un recolzament molt... No tenim l'acostum d'anar, de sortir, anar fent cervesa i anar a escoltar algú que no la coneix. No sé si, la tenia, si Barcelona la tenia i l'ha perdut per qüestions burocràtiques o és que mai la tingui. Jo diria que sí que hi és i que o sigui, ja està latent perquè... Per això hi ha moltes bandes i, i, i hi ha afició a, a la música. També depèn de quines propostes, si, si les propostes més o menys alternatives no tenen molt de... No sé, si ha de ser una proposta comercial perquè realment aglutini molta gent... Amb el tema del Roca Català està una, una mica complicat. Sí. Recomana'ns un llibre, una pel·li i un disc. Un llibre us recomano el Camí de Sirga del Jesús Moncada, que és una, una, una literatura més aviat clàssica, però, però molt, molt de molta qualitat. Publicada per primera vegada l'any 1988, amb Camí de Sirga, Jesús Moncada va consolidar un univers personal i mític al voltant de Maquinensa, l'antiga vila de la vora de l'Ebre enfonsada sota les aigües del pantà de riu Arroja en el seu temps va ser centre important d'una conca minera i d'un tràfic fluvial intens. Amb precisió històrica i amb un llenguatge viu, l'autorà rememora la història dels últims 100 anys d'un poble condemnat a la desaparició a través de la vida i dels records de diferents personatges. Camí de Sirga està considerada com una de les novel·les més importants de la literatura catalana contemporània i ha estat guardonada amb nombrosos premis. Un disc, us agumano, el... Aquest, el i... No, Canimes i Rebentes, de l'Eduard Canimes. És un, ara un disc que estic estant emocionant amb aquest disc i el genial i molt agradable, i és un referent a seguir, a seguir. La trajectòria d'Eduard Canimes va començar com a líder del grup d'Itsania, que es va formar l'any 92. Amb l'Itsania va aconseguir editar orquídies i Ortopèdies, el 94, i La Peixira dels todis, l'any 97. El 1999 es va consolidar com a cantautor i va compartir escenari amb ruges mas, entre d'altres. El 2003 va guanyar el Premi Cerverí amb la lletra de la cançó Merry Christmas i el 2004 publicar l'aclamat Canimes i rebentes. una que he vist fa poc en la ciutat del Sesgai el... En la ciutat és la tercera pel·lícula del director de cinema català, Cesc Gai. Tracta la història d'un grup de sis amics de Barcelona que es veuen pràcticament cada dia, però que darrere d'aquesta fetxada de quotidianitat segueix mantenint part de les seves vides ocultes. Tracta dels seus secrets més inconfessables. El repart està encabsegat per Eduard Fernández i compta també amb actrius com Mònica López o Vicente Ndongo. Va rebre quatre nominacions per colla d'arany 2004 Què like no faries mai a la vida? Jo mai a la vida en tirarem per gaigus. por nas de rei de rei penes i verit dintre pèls al cap